Cari amiche, cari amici, maridì, hai il microfono che brussellando anche questa sera. Benvenuti, benvenute, è sempre un piacere essere qui con voi e auguro a tutti un buon inizio di eh, di serata, ovviamente, di eh, trasmissione. Eh saluto per la parte tecnica. Eh, il nostro Daniel che dall'altro lato eh, del vetro essalo tutti voi, veramente, voi che state tornando a casa, voi che state invece già a casa preparando la cena. È una Bruxelles piacevolissima in questi giorni, il clima è eccezionale, non sembra nemmeno eh, novembre. Forse recuperiamo un po' quel tempo, quello che soprattutto nei tre mesi estivi ci è eh, mancato. Quindi eh, è piacevole ancora uscire, partecipare agli eventi, e sono tanti gli eventi che in questa città ricchissima e eh, piena di cose continuano a, a ad alimentare un'agenda e uh, variamente uh, ricca. Questa sera abbiamo un ospite e sono anche molto emozionata perché uh, abbiamo seguito uh, Scusate, abbiamo seguito vari uh, filoni per il momento abbiamo seguito quello musicale e ritornerà la settimana prossima con un ospite uh, strepitoso Bruno Risas che vi consiglio di ascoltare uh, martedì prossimo martedì 25 novembre il quale sarà poi in concerto il 29 novembre a uh, a Bruxelles presso il uh, VK De Gregori è stato di passaggio a Bruxelles il 18 novembre mentre invece Il prossimo eh, 13 dicembre Elisa, penso per la prima volta a Bruxelles, sarà di passaggio a Bruxelles, quindi come vedete sono tanti gli eventi e ci sarà un momento in cui dedicheremo spazio al cinema, ritorna il Festival del Cinema Mediterraneo, ritornano le sorprese di questo festival che si ritrova a questo grande evento, luogo comune che è il ehm che è il Mediterraneo e l'Italia sarà protagonista anche perché è questo il semestre di presidenza italiana, quindi siamo felici di avere l'Italia un po' eh, da per tutti, da per tutto qui mh, a Bruxelles, il, il tricolore, insomma, eh, sventola anche in altre occasioni, non solo quando c'è un momento eh, sportivo. Uh, come quello per esempio della nazionale che ha proprio giocato recentemente contro la uh, la Croazia. Ma bando alle chiacchiere perché il tempo è uh, altro um, oltre modo tiranno e parliamo di cinema, quindi ecco all allusione anche al Festival del Cinema di Terrano e questa sera parliamo di un evento che in realtà accadrà uh, tra un anno, però tireremo le, so le le le somme di quello che invece è stato il risultato del Festival di quest'anno che è il uh, International Short Film Festival uh, di Montecatini. Ne parleremo, avremo modo di parlare con il presidente dell'associazione uh, Marcello Zeppi il quale praticamente uh, ha trovato bussellando giacche sia uh, è di passaggio um, a Bruxelles e um, sono rimasta piacevolmente uh, colpita di di, di di insomma di ritrovare un uomo dalle 1000 e più idee e soprattutto eh, che continua a far vivere questo festival che immaginate nasce tanto tempo fa, siamo alla 65a edizione, quindi eh, nasce alla fine degli anni eh, 40. Sarà lui stesso a raccontarci eh, questo festival dalle origini all'era digitale, fra creatività e innovazione. Damien suggerisce un suggerimento musicale e quindi io eh, In vista di quella che è la puntata di martedì prossimo vi farei um, assaggiare la musica di Bruno Ricass che va sicuro vale la pena um, ascoltare. Restate con noi e poi torneremo con Marcello Zeppi. Martedì Radio Alma bruscellando. Marcello, benvenuto a Radio Alma bruscellando. Allora, intanto buonasera e faccio un saluto sia a voi che hanno ah, a tutti i radioascoltatori. Eh ecco dicevo quando ci siamo conosciuti, per me la radio è un veicolo pratico, eh, potente, vicino alle persone e per me è indimenticabile, visto e considerato che io prima di occuparmi di festival ho avuto, quando ero un giovane uomo, ragazzo, ho avuto una radio a Firenze che si chiamava Radio Centro a Firenze. Adesso non è cambiato molto, nel senso che continuo a lavorare con i giovani che è l'unico modo per sentirsi giovani per tutta la vita. E con i giovani lavoriamo con un festival che direi è un pochino atipico, perché è quasi un festival universitario. Bene, allora io eh, confesso, nonostante il festival è probabilmente tra i più longevi eh, di Europa, eh, confesso di non eh, conoscere la storia del quest di questo festival, quindi comincerei proprio da lì dove affondano queste radici, visto che sono lontane. Nel 1949, nello stesso anno e praticamente nel quasi nello stesso giorno nasce sia il festival che una delle più prestigiose federazioni di cineclub d'Italia che è la Fedic. Quindi nascono tutte e due nella città di Montecatini. Lo scopo non è molto dissimile da quello di Venezia e Cannes cioè quando nascevano i festival in Italia in quel periodo si pensava alla promozione turistica nel caso della Fedic pensava anche a fare del bene ai propri eh, associati che ieri come oggi sono dei grandi paditi del dell'audiovisivo cioè loro cercano di trasferire le proprie emozioni su uno strumento che dia via è andata affinando sempre di più oggi è molto facile girare un corto ma nel momento in cui si cementavano i pionieri del festival era fa più difficile come lei pensa. Eh, lo posso immaginare anche perché l'evoluzione stessa del cinema, voglio dire, ehm um, è cambiata nel corso dei decenni. Secondo lei, partirei proprio da lì perché amo molto la storia, quindi mi piace prima inquadrare le cose. Nel tempo come è cambiato il festival rispetto al concetto stesso di cortometraggio o di corto come appare essere più appealing, come direbbero gli inglesi? Ecco, nel momento in cui è stata uh, uh, scelta la formula del cortometraggio che l'ha reso il festival del corto più longevo al mondo perché altri festival hanno mescolato i generi, diciamo, sono partiti con il lungo e poi hanno fatto il corto oppure sono partiti con il corto e poi hanno fatto il lungo. Diciamo che il corto per me rappresenta la massima libertà e quando gli amici della Fedice hanno iniziato a fare il festival, perché intanto non ho spiegato una cosa molto importante, che il festival ha in origine tre proprietari, diciamo così, oppure tre pionieri fondatori. Uno è il Comune di Montecatini, che tutt'oggi è presente nel nostro sodalizio, l'altro è il Cineclub di Montecatini, l'altra la Fedice che l'ha voluto, fondato, ispirato Quindi questi tre fondatori erano anche all'inizio insieme, lo sono tutt'ora e tutt'oggi e oggi ci permettono di dialogare con le istituzioni a livello nazionale. Pierico De Rache oggi dire al Ministero dei Beni Culturali che mm -hmm. ha a corpo come competenze non solo la protezione dei monumenti e dei beni artistici e architettonici, ma proprio i beni immateriali tipici della eh, produzione cinematografica, quindi il corto oggi è un atto veramente di grande generosità, all'inizio oggi si trova in una posizione di estrema fruibilità, lei avrà visto che i nostri ragazzi, i giovani, i giovanissimi fanno corti e cortissimi da pochi minuti, a, addirittura ad alcuni secondi con i propri telefonini, non le sarà capitato eh, certo, anche a lei certo. di fare queste operazioni in maniera pro propriamente poco artistica. Sì. Invece di fare la colonna sonora. Eh, beh, la colonna sonora forse era un po', insomma, il contesto. Comunque sì, è vero. È eh, è chiaro che c'è un punto che oggi probabilmente fa circolare questo strumento che è proprio quello delle nuove tecnologie, soprattutto eh, di questi cellulari che ormai invadono le nostre vite che sono multifunzionali, giacché con un cellulare possiamo passare da una chiamata che poi è il il ruolo fondamentale di questo strumento alle alle fotografie e così come diceva lei ai messaggi addirittura eh, in chat in contemporanea con strumenti vari e diversi. Si può addirittura chiamare con Skype su un cellulare, quindi voglio dire insomma, il il media che cioè il media nel media, non so, forse Pirandello <ride> ci potrebbe aiutare. Però questo mi porta ad una domanda. Lei è da 3 anni direttore del ehm del festival e Che cosa ha già notato in questi 3 anni di eh, di presidenza rispetto al festival che lei ha ereditato? Come è cambiato secondo lei in questi ultimi 3 anni? Beh, innanzitutto i festival cambiano proprio in funzione delle persone. Io sono un presidente dell'associazione Monticatin cinema, ma di fatto, come giustamente diceva lei, assumo un ruolo di direzione anche artistica perché mi sono inventato dei percorsi innovativi, io già lavoravo nel mondo dell'educational e quindi per me è stato anche un gioco abbastanza semplice poter inserire il festival nell'ambito universitario. Siccome i giovani utilizzano molto lo strumento digitale, il fatto di associare il festival del corto alle competenze universitarie ma anche alla professione, per le schezze di comportamento che hanno molti studenti ha ci ha consentito di acquisire dei risultati in pochissimo tempo. Tra i risultati cito la semplice iscrizione, l'entry form che serve per fare l'iscrizione di un'opera filmica che è passato da 400 primo anno, il mio primo anno che era il 2012, no 200 il secondo anno si parla di film sempre iscritti, ma ancora col sistema tradizionale che voleva dire spedire un DVD con il film e fare l'entry form cartaceo. Quest'anno ne abbiamo avuti 9208, quindi è duplicato la la formula di poter scegliere un film su un vasto scenario. Ci ha messo letteralmente in crisi, nonostante io abbia diviso la responsabilità per varie università di tutto il mondo mi mancava Bruxelles, quest'anno vorrò inserire e vogliamo inserire anche Bruxelles e infatti come lei sa vengo eh, domani sarò di nuovo a Bruxelles e proprio per prendere accordi su come iniziare la collaborazione fra i giovani di Bruxelles che siano italiani o di altra nazionalità, poco importa, il festival è aperto a tutti e una grande differenza che oggi ha il festival e più che un festival è come se fosse un laboratorio esatto, creativo, sì. anzi così lo vogliamo che sia sempre di più nel futuro, quindi oggi al ministero ci domandavamo: ma i festival hanno un senso e a chi servano? Allora, la mia risposta al direttore generale Borrelli è stata: i festival hanno un senso se li trasformiamo come si è trasformata la società. Allora hanno continuamente senso, ma non intendo un festival, il festival dei Red Carpet, a me non interessa. <ride> a Serelli mi interessa l'education. Beh, c'è un fatto però e su questo penso che converrà con me che il cinema è anche immagine e quindi attrattiva. Invece c sicuramente, sicuramente il bilanciamento eh, veramente sapiente che è stato fatto quest'anno dal direttore artistico Barbera che come lei sa dirige anche il Museo del Cinema a Torino è stato un uso sapiente e infatti molti dal mondo hanno detto la passerella così come l'immagine, il ritorno di immagine nella città sono sempre fatti estremamente importanti ma noi giochiamo su due livelli due livelli anche economici sono sostanzialmente differenti cioè se lei per un festival ha una montagna di soldi o la copertura delle spese da parte degli enti istituzionali che sostengono spese tra i 3, i 5, i 6 milioni di euro allora c'entra un po' tutto la differenza sostanziale invece nei festival che sono magari come il nostro molto antichi ma poveri di mezzi economici deve essere data dal capitale umano Allora, se lei deve scegliere, quindi rifaccio io la domanda rovesciata, ma solo per simpatia, perché so che i suoi ascoltatori molti vanno a vedere i festival anche per godere della parte ludica e della parte festaiola. Nel caso nostro è diverso, noi dobbiamo scegliere nei nostre piccole economie che abbiamo eh, per mantenere la tradizione del festival nel tempo dobbiamo scegliere se fare molte serate con gli ospiti oppure se fare molte più cose dedicate alla cultura alla cultura digitale. È venuto fuori, secondo me, quest'anno un buon mélange i giovani del festival che saranno un centinaio quest'anno, mentre la comunità è molto più ampia, arriva a oltre 1000 aderenti, ma coloro che lavorano attivamente nell'organizzazione saranno un centinaio. Allora, questi giovani hanno decretato, vogliamo l'uno e l'altro, ovviamente in <ride> termini eh, ristretti, non da Festival del Cinema di Venezia o da Festival del Cinema di Cannes, ma vogliamo gli ospiti in un certo modo. Come li vogliono? Vogliono gli ospiti che stanno insieme a noi anche man loro che gli raccontano le cose all'interno della scuola, dell'università, anche nelle sale del teatro o del cinema, ma vogliono prendere parti della loro vita, non si accontentano della passerella, vogliono sapere chi sono come persone. Beh, questo mi sembra giusto anche perché molto spesso quello che prevale e lo dicevamo proprio prima è l'immagine, poi al di là di quell'immagine non sappiamo mai quanto tangibilità che sia dietro. Uh, un personaggio. Quindi mi sorge una domanda, lei mi sembra di capire che è in, um, in stretto contatto con i più giovani, con uh, con i giovanissimi e questo lo dimostra la comunità creativa che lei stesso ha creato uh, nell'ambito di questo festival. Cosa chiedono oggi i giovani al cinema? Qual è il messaggio che cercano o il messaggio che vogliono dare al cinema allo stesso tempo? Ha uh, visto dalla dal dall'esempio che ho fatto prima, il giovane non sarebbe tale se si accontentasse, sarebbe un vecchio saggio. Il giovane, il giovane vuole tutto, tutto quello che conosce e che può in qualche modo governare. Quindi il giovane vuole notorietà, il giovane vuole essere protagonista, vuole poter decidere quali attività vengano fatte a intento di un festival, perché se lo decide magari è lui stesso che si accontenta e poi vuole conoscere di più la cultura digitale che senza avere una base, diciamo, di conoscenze più approfondite diventa una azione che viene subita, diciamo che è più passiva che attiva e poi l'altra cosa che chiede è di poter fare poter far diventare un lavoro le proprie legittime aspirazioni culturali, estetiche, cioè questo ambito della creatività nel quale il festival gioca la sua più grande partita prima che nel mercato o nella promozione turistica. È la creatività mm -hmm. che interessa ai giovani perché la vedano come uno strumento che facilita la loro esistenza, è un modo di vivere essere creativi oggi Eppure c'è qualcosa, no? Eh, mi scuso se mi insomma, mi intrometto adesso, però c'è un elemento e eh, stavo pensando ad altre personalità, personalità eh, non italiane, pensiamo a a Steve Jobs, pensiamo a Bill Gates, pensiamo a questi personaggi che sono stati in grado di creare e di di creare al di là della creatività stessa, quindi di andare al di là di eh, lasciare un'impronta nell'età eh, contemporanea, quella che viviamo. Secondo lei, e lì veramente le chiedo un'opinione in base alla sua esperienza, qual è il ruolo oggi dell'Italia in questa era creativa, veloce, dinamica, legata non solo all'immagine, ma che vuole anche contenuti perché l'immagine a volte poi stanca, alla fine. Ecco, diciamo, il nostro modo di intendere lo stessa la stessa parola immagine talvolta potrebbe essere diversa a seconda anche degli ascoltatori, no? Talvolta si dice faccio questa cosa per la mia immagine e invece a volte si parla di immagine all'interno di un'opera filmica. Sono due differenti tipologie di immagine. C'è un'immagine costruita, come a volte succede con la moda, che è effimera e passeggera, e invece c'è un'immagine creata dal mezzo e canova e i classici per il Rinascimento e opere d'arte, le sculture, se lei pensa quanto è durata nel tempo l'immagine di Michelangelo o l'immagine dei più grandi artisti del Rinascimento, pure anche loro lavoravano sull'immagine, ma l'immagine quando poggia su dei eh, canoni estetici che sono eh, il bene della nostra umanità, è il senso stesso della bellezza, la bellezza ti salverà, si dice, no? Che ti salva perché è un modo di vivere la tua vita in modo più pieno. Allora, in Italia che cosa manca, secondo me? Nonostante noi abbiamo tutto e in quantità eccessiva, soprattutto se se la, la si paragona agli altri paesi del mondo, a volte si dice quando si calcolano nei nostri patrimoni culturali l'Italia ha il 65% del patrimonio mondiale, sono libri che sono sempre un po' ballerini, ma è certo che ne abbiamo tanta di arte e di bellezza, il paradosso è che noi abbiamo un po' di confusione oggi, alcuni dicano questa parola strana della crisi, intendendo crisi economica, ma potremmo dire anche crisi di valori, non si insegna più l'educazione civica nelle scuole, non si insegna più l'educazione civica nelle scuole, non si insegna più ma nemmeno l'educazione artistica allora è chiaro che se noi rinunciamo a dei nostri valori poi la nostra immagine quella dell'Italia nel e mondo può mutare allora che cosa manca? manca che questi, questi laboratori diciamo anche sperimentali che si fanno all'interno delle scuole di cinema all'interno dell'università creano un valore aggiunto perché riescono a dare a quello che è la più grande risorsa italiana che è la più grande risorsa italiana il capitale umano creierscono dare dei contenuti più efficientizzati, una brutta parola per dire che non importa essere solo efficiente, bisogna comprendere l'efficienza e trasformarla ogni giorno della nostra vita in qualcosa che sia condivisibile. Però se sì. l'Europa usa un termine, coesione e inclusione. Ecco, sarebbe opportuno che lo usassimo anche in Italia. Ha anticipato una domanda, quindi devo riformularla. Se le dico bellezza, che cosa pensa così istintivamente al volo? Penso a qualcosa per cui l'essere umano è creato, l'essere umano, a differenza di un animale, ha bisogno di questo canone principale per condurre la propria esistenza. Eh, ricordo che qualche tempo fa, e il, il nome della nostra magnifica coppia dei due angela diceva ovviamente quanto era importante per un uomo delle caverne festeggiare un qualcosa trascrivendo un non una cosa scritta, ma anche i graffiti non erano altro che rappresentazione della bellezza. L'animale non è conosciuto nella storia dell'umanità con questo sentimento verso la bellezza. Quindi la bellezza eleva spiritualmente l'essere umano, costringendolo di fatto a raggiungere vette più alte che dell'esistenza che lui stesso vive. Mi sembrano essere parole stupende, veramente. E a me il tempo e radio è oltremodo tiranno, però prima di salutarci, so che state già lavorando alla 66esima edizione del Miss Festival. Quindi possiamo magari annunciare già qualcosa. Si svolgerà, ricordiamolo, l'anno prossimo sempre a Monte Montecatini tra il 18 e il 25 ottobre. Quindi siamo già avanti di qualche <ride> siamo già un anno in avanti. Siamo già avanti, volevo mi permetto solo di ricordare eh chi era insieme a me oggi perché quando noi ci va al ministero portiamo sempre le componenti che sono all'interno del festival della Felice le ho detto E dell'amministrazione comunale mi ha accompagnato Simone Galliati, che è il mio vicepresidente, ragazzo giovane anche lui, che sta imparando a diventare sindaco, dico io scherzando, perché il sindaco Timoteo Catini, Giuseppe Dellandi eh, non sono godotti ma saluta, ma ricorda il festival sempre con affetto perché lui aveva i pantaloni corti andava <ride> al festival. Ecco, il festival dovrebbe essere come noi lo vogliamo in questi due anni l'abbiamo definito il festival in jeans perché noi vogliamo che il festival sia come una prateria da poter eh, calpestare sulla quale poter correre come noi vogliamo allora i giovani europei si troveranno all'interno del festival non solo al Montecatini ma in tutte le città che fanno parte dell'International Rossco, che sarebbe una sorta di come una carovana che va a giro di città in città per tutta l'Europa che ogni tanto come una compagnia di circo si ferma, tira su i propri battenti, in questo caso sono i film che noi abbiamo in delle cheveddo, in dei on day eh, master CT che eh, presentiamo all'interno di altri festival. Questo succede in Russia, in Ucraina, in Spagna, in Portogallo, in Francia, ora quest'anno vogliamo venire come le dicevo anche a Bruxelles e vorrei lanciare una proposta, perché non collaborare con Brussels andando in modo tale che tanti amici di Bruxelles possono entrare nel festival, visto che noi abbiamo deciso di ampliare la nostra comunità e quindi la prima è lei, visto che ci siamo conosciuti e poi i colleghi e poi gli amici che ci ascoltano in radio. Ma allora io direi che ehm ovviamente siamo aperti ad ogni forma di collaborazione, infatti la mia domanda successiva sarebbe stata come si può partecipare e chi può partecipare e a chi bisogna scrivere per partecipare, quindi Mi pento di bruciare delle domande. No, voglio dire, comunque io quello che suggerisco è sicuramente che mh, ci sarà modo di impostare un dialogo perché abbiamo del tempo, per fortuna, quindi 11 mesi sono tanti per poter um, instaurare una collaborazione e eh, secondariamente possiamo poi chiarire con un messaggio che possiamo pubblicare eh, sul nostro blog le modalità di partecipazione e i requisiti per per i partecipanti e, e lanciare, insomma, lanciare anche questo amo da bruciando e, e sperare che questo amo sia raccolto dal maggior numero di amanti del cortometraggio possibili. Ecco, volevo poi precisare due modelli di partecipazione. Uno è quello classico di poter mandare le proprie opere e attraverso anche la vostra radio che mi sembra sia molto seguita a Bruxelles perché in ogni luogo dove io mi imbatto su internet e vedo comunque la vostra radio e anche il vostro programma è molto seguito. Quindi questo traino diciamo, per il festival che certamente non è presentato alla bellezza e alla creatività italiana sia sempre eh, più ampia. Voi avete dimostrato di saperlo fare benissimo. La ringrazio veramente Marcello della dei complimenti. Io le confermo che da parte di Bruxelles ando possiamo, insomma, eh, cercare di instaurare una relazione tale che questa comunità di creativi <ride> si espanda al di là, eh, oltre Alpe, così come Brussellando ha fatto da tanti anni. Eh, Marcello, siamo in chiusura, eh, ci sono persone che vorrebbe salutare oppure c'è qualcosa che non l'ho chiesto che vorrebbe aggiungere in conclusione? No, le persone che mi interessa salutare eh, siamo noi, giovani, nel senso che nessuno non ha l'età per essere tale, fin tanto che abbiamo la voglia di creare reti di relazioni Quindi il mio saluto più sincero va a tutti coloro che o facendo parte della nostra rete come le abbiamo proposto o che fanno parte di altre tante reti nel mondo che si occupano della creatività. Ecco, questo rapporto fra creatività, bellezza e reti di relazione, direi è la cosa più bella che a me eh, mi fa piacere esserci dentro, ma è quello che voglio augurare a tutti quello di essere uniti nella bellezza e nella creatività. Mi sembra essere un messaggio stupendo e veramente in linea con con i contenuti stessi di Bruscellando. Marcello, noi la la ringraziamo e questo sicuramente è uno dei primi messaggi di questa nuova collaborazione e avremo sicuramente modo di risentirci prossimamente. In bocca al lupo e spero a presto. Grazie a lei, buonanotte, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Care amiche, cari amici, quindi eccoci nuovamente qui, siamo al termine di questo spazio ehm anche per questo martedì e voglio ricordarvi però un altro evento prima di ehm di salutarvi ed è un evento che avrà luogo la settimana prossima, quindi martedì 25 eh, novembre, perché Uh, si ricorda quella che è la giornata internazionale contro la violenza uh, sulle donne. Uh, Alessandra Borsetti Venier, come ogni anno, così come aveva uh, già fatto precedentemente, organizza una una esposizione, questa volta riporta un numero, un numero simbolico, scarpe rosse 1522 che è anche un numero telefonico che si può um, comporre, quindi un centralino multilingue attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, rivolte rivolto a donne e minori vittime di ogni forma di eh, violenza. Ci sarà quindi mh, veramente una serata ricchissima nella galleria Senza Limite d'Arte in via um, Garibaldi e sto cercando di capire se avviene a Firenze oppure avviene altrove però questo no, avviene a Colle Val d'Elsa, quindi in provincia di Siena, restiamo in eh, in Toscana in questa in, in questa cornice davvero culturalmente variegata che ci ci offre non solo Firenze, ma anche tutto ciò che ruota in questa splendida eh, regione. Ricordiamo che gli organizzatori del dell'evento sono da un lato Morgan Edizioni, dall'altro Multimedia a 91 col patrocinio del Consiglio dei Ministri il Dipartimento di Pari Opportunità. Quindi martedì prossimo, 25 novembre, per quanti ci ascoltassero dall'Italia ci sarà la si potrà partecipare all'inaugurazione di questa mostra per l' appunto 1522 che poi resterà esposta fino al prossimo 10 gennaio 2015. E saluto ugualmente Alessandra Borsetti Venì eh, per queste sue iniziative in favore delle donne e non solo. Mari Devi augura un'ottima serata, vi augura un'ottima settimana. Tra l'altro il clima è meraviglioso anche se siamo um, a metà novembre, quindi godetevi Bruxelles, brucellando, gli eventi che ruotano intorno alla nostra trasmissione e quelli che ruotano a Bruxelles, perché continuate a leggere, ad ascoltare la musica, ad arricchire il vostro bagaglio culturale. Mari Devi vi saluta e vi augura un'ottima settimana. A presto Beccaci arrivati in studio, cari amici carami, cari, amiche, cari eh, come possiamo dire, te ascoltatori, sì, si, te ascoltatori sarebbe mica male. Da lontano, te lo devo so dire, lontano, quindi Ma loro sono vicini. Sono vicini? Vicini vicini. Allora, cari cari fan di Bursellano, <ride> possiamo dire così, fan di Bursellano. Beh, eccoci entrati diretta con Fiordaliso che è qui di fronte a me e Arei Brussels fans sempre, Brussels fans, <ride> Brussels eh, fans. Ecco, finalmente una Abbiamo bella nuova espressione, bella espressione. cari Brussels fans. Cari Brussels fans. Beh, io il fiadatista di Frontano è che stasera avrà una cosa un po' particolare. Mi ehm, ero chiesto prima di che cosa ci parli. Hai e cominciata a parlare e ho dovuto fermarla perché non finiva più, quindi chissà che cosa avrà in serbo, che cosa ci propungerà, appropingua no, ci ci propugnerà stasera. E intanto prima chiuso, pego, ci propina. Cioè no, ci propina, hanno eh, pugnare, sono <ride> ci spinge ad ascoltare, a sentire perché fratto sono cose strumenti interessanti e io vorrei anche invece ringraziare Meldi per questa intervista che ha fatto al MSF. Sai, quel video di Montecatini, Montecatini International Short Film Festival. Sì, è bellissimo. È divertente, insomma, un saluto a tutti gli amici di Montecatini e della Toscana che ci sentono e ci ascolteranno anche in streaming. A me piace molto l'idea, ha lanciato un una bellissima idea a Marcello con una collaborazione per creare una comunità. Ecco, quindi Brussels fans, ragazzi, cominciamo a creare una comunità perché ormai Brusselsando è sul sul lettere da qualche anno, ormai sono 7 anni che sta Sul leter, vero, nostro regista? Sì, sono 7 anni, e ricordiamo velocemente, la nostra frequenza a Bruxelles 101.9 sulle onde FM. Il nostro blog, sul quale potete ascoltare lo streaming, radioalma.eu/brusselando, ci potete trovare su Twitter, brusselando, e anche su YouTube. Visto che parlavamo di film, ricordo dal 5 al 12 di dicembre il Festival del film itinerano qui a Bruxelles. Bingo. Le tutte le info sono state postate oggi sul nostro blog, ma il programma intero delle sessioni del film saranno ehm, possibili da, insomma, saranno disponibili dal 20 di novembre. E voilà, abbiamo avuto anche questa notizia, forse devo lanciare anche un'altra notizia, anzi, ricordiamola adesso, prima che mi scordi, perché poi Vai. la mia memoria va e viene, anzi, soprattutto va e viene poco, è e che domani sera le Studiane Cultura ci sarà Paolo Rumisi. Bravo alle ore 19:00 io non vi dico nemmeno né dove si tiene la cultura né di che cosa parlerà Paolo Rumizz perché questo ragazzi dovete essere cooperativi, collaborativi, vi dico solo se avete tempo venite, se non avete tempo, trovatelo perché Paolo Rumizz è un personaggio che va conosciuto, un personaggio che aveva almeno ascoltato una volta, avere la fortuna di averlo a Bruxelles, insomma, è un grosso vantaggio, quindi spingete, spingete per poter venire perché sarà sicuramente una cosa interessante e adesso dovrei lanciare Invece la seconda parte, lancialo! Lanciamo la seconda parte, una parte che è sempre più importante. Anche l'altra volta ha coperto praticamente tutta la seconda parte della diretta, cosa che a me personalmente non dispiace, perché è sempre molto, molto interessante. E quindi la lancio con una voce, cerchiamo di trovare una voce su dentro, una nuova sigla. L'anno scorso le sigle cambiavano di volta in volta. Quest'anno potremo fare in forma filmica. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa <susurra> Wow! E Sigla, Sigla filmica. Eh, eh io sono sono sono sotto l'impressione, adesso non riesco a parlare. Schiarisce <ride> si la voce e perché i nostri Brussels fans sono all'ascolto. Eh. Allora, ai nostri Brussels fans, spero che stasera eh, siete pronti per una sorpresa, perché effettivamente ci avventureremo su un continente su cui almeno dal punto di vista letterario ci avventuriamo secondo me poco. Il e si... continente babà no Adè, adesso chiediamo al regista di fare di rimanere in silenzio eh, eh, religioso e che, che cosa voleva dire Non lo so era <ride> un canzone cantava la canzone del continente nero Para ponzi si ponzi si po E Para può si però... scusa si si... ha ragione però E a me però non glielo diamo così subito <ride> Non gliela diamo vinta così subito Raccontaci un po' Allora ci ci avventuriamo nell'Africa ma per essere precisi precisi ci avventuriamo nella Nigeria fra tutti i posti perché una delle cose molto importanti che magari vi ricorderete di questo trasmissione è che l'Africa è grande eh, e che eh, che i paesi fra i paesi ci sono delle eh, anche delle differenze grossissime eh, e Magari comincerei eh, con la storia del mio primo incontro con questa scrittrice, perché non è che la, la letteratura nigeriana è sotto mano, è eh, che che che la conosciamo, che la cerchiamo, che ha un successo strabiliante in Europa. Quindi ehm quindi eh, ci tengo a dire come eh, come ho scoperto l'esistenza di Chimamanda Ngozi Adichie Uh, si tratta del uh, io sono una fan non Brussels fan, ma una Ted fan, diciamo. Uh, quindi c'è questa questo sito che si chiama ted.com uh, mm. che uh, che è nato in base uh, ad un ad un'iniziativa uh, che organizza una serie di eventi in cui e uh, ci sono delle presentazioni su delle nuove scoperte, ma anche uh, da parte di personaggi letterari, del dell'arte, della scienza, quindi quindi un po' di tutto e e ci si può diventare molto ma molto facilmente eh uh, così dipendenti come dall'eroina. E poi oh, e la ragione è che ehm uh, che le uh, le presentazioni te danno anche delle regole e le regole sono che devono durare un massimo di boh adesso non mi ricordo uh, tipo 18 minuti uh, mm -hmm. e, e qualcosa del genere e um, la maggior parte delle persone parla liberamente e la maggior parte delle persone parla anche del del suo pallino, cioè della sua passione e questa passione eh, si trasmette molto bene attraverso queste presentazioni. Quindi eh, già questa è la mia prima il primo messaggio, guardatevi un po' di te, poi vediamo eh, quando ne ne uscirete <ride> ne riparliamo. Comunque fra eh, eh, ogni tanto io mi ascolto comunque un una presentazione e uh, per per farmi uh, per, per diciamo per semplicemente per piacere, per puro piacere, e una volta ora ho, ho ho ascoltato una presentazione di uh, della scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie che ha fatto una presentazione con il titolo uh, i pericoli della storia singola, The Danger of the Single Story. E uh, ed era sorprendentemente buono. E eh, una delle cose che ehm eh, che vorrei spiegarvi è che cosa vuol dire questa single story, cioè la storia singola. E magari eh, lo posso illustrare il meglio eh, appoggiandomi sulle notizie recenti che sono ancora vivi nel nostro cuore e che sono presenti, cioè per esempio eh, io vorrei riferirmi ehm all'Ebola. Ultimamente l'Ebola è tanto nelle notizie e ehm um, ed è giusto che sia così, uh, si tratta comunque di un di di di un evento uh, tragico che ha colpito tre paesi piccoli dell'Ovest dell'Africa e uh, che però è riuscito a suscitare un po' di isteria nel uh, nel mondo dell'Ovest, diciamo, nel mondo dei uh, dei paesi sviluppati, cioè la gente ha cominciato ad avere paura dell'Ebola e uh, ha cominciato anche a guardare l'Africa come Africa uguale Ebola. Cioè io ho sentito di uh, di conferenze annullate in parti dell'Africa che non c'entrano proprio niente, niente di niente di niente e la gente ha cominciato a trattare l'Africa come generalmente e tende di farlo come un solo paese invece che di un continente molto vario è e molto con grande, distanze enormi. Facciamo una parentesi? Sì. Andate a guardarvi le carte di Peter, quello <ride> che vedete lo ribadisco, la cartina di Peter era l'inizio, la prima puntata de Brucellando. Però visto che parliamo dell'Africa, l'Africa è grande, sì, l'aveva detto su mappa mondo. Andate a cercare quante grande l'Africa su una una mappa di Peter. Perché l'Africa è così grande che veramente non si può neanche immaginare quanto è grande, si mangia completamente, non ma che l'Europa se la mangia 50 volte, è estremamente grande. Le map di Petra non, non rispettano, ricordiamo, i confini geografici e la forma, ma rispettano le dimensioni, quindi andate a prendere la ma map di Petra e vedete quanto è grande l'Europa rispetto all'Africa, vi meraviglierete e comincerete a pensare che sì, se l'Ebola colpisce la Nigeria probabilmente il 90% dell'Africa è ancora libero. Eh, ma per la migliore non è colpitino è questo se fosse dicendo. se fosse non è in caso ah eh, esatto non è in caso Eh, però io volevo illustrare questo perché praticamente nelle notizie eh, di recenti l'Africa effettivamente è diventato uguale all'Ebola, cioè andando fino agli estremi che è apparsa anche la preoccupazione che per esempio gli immigrati africani portino dell'Ebola, per esempio, in Italia mm. che eh, di nuovo è un po' assurdo dato che le persone che generalmente immigrano in Italia non provengono da quella parte, ma piuttosto dal Marocco, dall'Etiopia e eh, eh, piuttosto che dal dalla dalle coste di ovest. Uno, secondo, il periodo di gestazione dell'epola sono 3-4 giorni, quindi se tu fai ti fai un viaggio di 2 settimane con il gommone non arrivi. No, no, no. E quindi e comunque lo dichiara la Nigeria è ufficialmente libera dall'ebra dal 20 ottobre e il Senegal è ufficialmente libero dal 17 ottobre, mentre quelli che hanno sono a grave rischio sono la Guinea, la Guinea, Guinea e la Sierra Leone e abbastanza ad altissimo rischio, ma non a rischio come cioè ad alto rischio e c'è anche il Mali, ecco. Ah eh, grazie per questa informazione Prego. di Vevo uh, rimettere a posto le cose però io devo tornare al fatto che comunque l'Africa non è uguale a Ebola. No. E eh, diciamo che eh, che quando Chimamanda Ngozi Adichie parla della della storia unica, parla esattamente de, di questo fenomeno. Se noi ripetiamo varie volte che in Africa c'è l'Ebola, che eh, quante migliaia di persone povere eh, eh, sono morte ehm per cui ci dispiace tantissimo effettivamente. Eh, dopo però noi cominciamo a pensare a tutti gli africani come portatori di malattia o stiamo pensando a tutti gli africani come eh, come morenti, <ride> non so, come sofferenti, come morenti. E eh, questa cosa è esattamente la cosa contro, contro di cui eh, la scrittrice si si scaglia. Uh, e uh, uh, vi raccomando vivamente di guardare la sua uh, la sua presentazione anche perché uh, racconta un paio di episodi della sua stessa vita uh, che sono che sono molto buffi, cioè uno degli esempi che volevo farvi è uh, quando lei fa una presentazione ad un'università americana e uno dei studenti viene e dice "Ah, uh, che peccato che tutti gli uomini nigeriani siano uh, violenti", quanto uno dei personaggi del libro della scrittrice a cui la scrittrice, proprio pronta alla battuta, risponde «Guarda, ultimamente ho letto un libro che si chiama «American Psycho» e sai che cosa pensavo? Che peccato che tutti i giovani americani siano dei serial killer». Perché effettivamente e questo di cui stavo parlando, cioè eh, se eh, su un posto invece di ascoltare o di sentire eh, o di avere accesso ad un'unica storia, ne abbiamo accesso a vari, allora nella nostra mente è presente con tutta la sua varietà, come nella nostra mente in base ai film, ai libri, eccetera, la verga è presente con nella sua tutta la, nella sua varietà. Certo, se guardiamo soltanto le serie CSI, perché allora sicuramente pensiamo che tutta l'America sia eh, fatto soltanto di killer e di eh, killer, assassini, e stupratori e quant'altro. E di quelli che devono scoprire il, il e reato. Di, e, sì, esatto, è fatta di detective e, e, di... e di stupratori, delinquenti <ride> e detective, non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. No? Eh, però eh, eh, praticamente la scrittrice ha fatto di questa idea ha eh, che sembra un suo credo artistico, cioè la sua opera è un po' questo e eh, e di finalmente produrre eh, dei pezzi letterari eh, ben scritti peraltro cioè lei è una brava scrittrice questo lo sottolineerei tre volte è una brava scrittrice e produce delle storie che raccontano la sua terra ma con la varietà che esiste e con questa varietà effettivamente riesce a portare molto vicino al lettore e uh, la la storia, ma anche la gente. E dato un tratto Moti che effettivamente hai un legame quasi affettivo con questa gente e ti è sparito dalla mente quella semplificazione terribile che effettivamente esiste. E uh, e quindi uh, come dicevo, questo le, le idee già mi incuriosivano un sacco, quindi uh, alla prima occasione ho preso il suo libro che si chiama Metà di un sole giallo. E ehm um, questo è un libro che ehm uh, che in cui si tratta di un degli anni 60 nella Nigeria, si tratta della di della della guerra civile fra due uh, popoli uh, della Nigeria uh, e che portavano alla uh, in, in cui uno dei uno dei dei gruppi ha cercato di fondare un paese indipendente di nome Biafra. Certo, uh, sicuramente l'episodio non vi dice niente e io non mi meraviglierei, cioè noi effettivamente non sappiamo un cavolo dell'Africa e che cosa succede nel dettaglio, quindi a me cioè proprio non avevo nemmeno la più pallida idea che questo fosse successo, che Biafra. Biafra, la Repubblica di Biafra. Mhm. Mm e ehm um, era conta la storia la storia comincia in un momento di pace, di di uh, diciamo di di calma. E in questo momento di calma e di pace eh, conosciamo i protagonisti del libro che sono Odedekbo che è un eh, che è un professore universitario e eh, la sua ragazza che si chiama Olanna che è una bellissima e una bellissima donna. E loro vivono una normalissima vita di un intellettuale qualsiasi, in qualsiasi posto del mondo, cioè stanno insegnando all'università, stanno scrivendo, e loro eh, diciamo producono <ride> producono idee si incontrano regolarmente con i loro amici, fanno delle delle discussioni, eh, ma le loro discussioni in molto spesso si, eh, si si girano anche attorno a come l'Africa o come la Nigeria può diventare un paese effettivamente se stesso, diciamo, non un semplicemente un paese che sta vivendo del suo passato di eh, colonizzato, diciamo. Quindi è gente con passione per il posto dove vive e allo stesso tempo è gente normalissima eh, di cui ne conosciamo un sacco. Ehm oltre a questi personaggi principali ci fa conoscere proprio una varietà di personaggi eh, che provengono da realtà completamente diverse e questo è una delle cose bellissime di eh, di questo libro, il fatto davvero di rappresentare una varietà di punti di vista Edin uh, di non uh, non di non giudicare. Cioè semplicemente presenta delle persone buone da e due le parti. Non fa non prende le parti, non uh, non vuole necessariamente metterti in un angolino e farti giudicare. No. Uh, semplicemente ti presenta la situazione nella sua ricchezza e lascia a te di muoverti to, uh, dentro l'evento e tu realizzi che questo libro è nato effettivamente sì si la sofferenza, la conoscenza e la passione e realizzi che ha dentro qualcosa che manca da un sacco di libri che sono in giro che ed è questo è questa voce di verità passionata, ma molto riservata, molto molto chiara. Cioè, non so se se riesco a trasmettere il concetto, lo getto e ve lo così ve lo trasmetto. Quasi fosse una verità oggettiva, quasi cercasse l'oggettività delle cose. Sì, ma non è freddo. No. Ecco. Ehm e, um, e uh, quindi presenta vari punti di vista, uno è per esempio il punto di vista di un di un ragazzo che arriva da da uno dei tribù che vive una vita molto tradizionale eh, di agricoltura eh, e che si affeziona eh, alla famiglia e che dopo passa attraverso varie varie fasi eh, nella sua vita con loro, eh, prima nell'educazione e poi viene portato via a fare il il soldato ad un certo punto. Eh ehm, presenta eh, presenta anche la vita dei dei dei ricchi del posto attraverso la famiglia di Volanna che sono che sono ricchi, sua sorella è una imprenditrice di successo. Uh, un personaggio completamente diverso da lei e, e presenta anche il punto di vista del del uomo bianco, del di un uh, uh, di uno scrittore inglese che arriva in Nigeria per conoscere uh, l'arte locale, trarne ispirazione, ma che poi alla fine vuole appartenerre a questo luogo, cioè trova trova un suo appiglio e uh, E comunque eh, la loro vita viene completamente trasformata dalla dalla guerra, cioè succede che uno dei dei gruppi che si chiamano Hausa eh, si arrabbiano con il potere economico eh, e per il potere economico e eh, e sociale dei degli Igbo e eh, al nord del paese sterminano praticamente un sacco di un sacco di di, di località, in località sterminano le persone, è praticamente un genocidio un delizia di cui di nuovo cioè abbiamo sentito di Ruanda sì ma ci siamo già scordati cioè è già caduto nell'oblio uh, questo episodio tristissimo della della storia della Nigeria e uh, ed era come reazione a questo questo evento che uh, che gli Igbo hanno cercato di fondare uh, la Repubblica di Biafra e eh uh, uh, la famiglia Olana e la sua famiglia appartengono a Libbo e effettivamente uh, vivono in questo paese e uh, che questo è una la una cosa un'altra cosa strana di quanto è naturale questo passaggio da essere in Nigeria a essere Biafrani o in Biafra che per uh, un tratto la Biafra ha sia un esercito o che un, una pubblica amministrazione cioè praticamente dal nulla nasce proprio in un attimo tutta la struttura e sembra un passaggio completamente naturale, eh, quasi quasi come da un giorno all'altro e eh, ho ho questa impressione che questo abbia un grandenno di verità, cioè a volte le cose succedono in un modo che eh, quasi organico, quasi come dei funghi <ride> che che le spore si si si uh, uh, si disperdono e e, e tutto nasce. Um, e eh uh, vabbè, non voglio raccontarvi tutto, ma proprio perché uh, perché è meglio è meglio leggere, è meglio seguire, specialmente è meglio seguire questa voce uh, della scrittrice. Ehm um, vorrei lodare un po uh, anche la sua capacità di creare i i personaggi nella storia, cioè sono dei personaggi che sono molto vivi, ma di nuovo lei uh, lei non è che fa delle uh, che mostra le loro riflessioni, che analizza a lungo quel che pensano, che che quel che vogliono fare, non non fa non fa niente di ciò. Eh, praticamente fa parlare o fa eh, vedere i personaggi attraverso quel che fanno, attraverso quello che lì succede. Eh, però deve cioè di nuovo non è uno stile scarno, cioè ciò nonostante che lei non cerchi di spiegare per forza certe cose Cioè nonostante le cose, eh, cioè i personaggi sono vivissimi e sei tu che li capisci, è come se eh, come se incontrassi qualcuno per strada, cominciassi a parlarci e piano piano eh, quella con la persona diventa conosciuta a te, cioè e e è, è, è tipo questo questo legame che il che il libro riesce a a ricostruire come se tu in modo naturale conoscessi i personaggi senza aver bisogno di particolari spiegazioni, lunghi pagine e pagine della loro vita interiore, di quel che stanno eh, intendono di fare e specialmente perché. Quindi sono dei personaggi molto cioè, e sono anche dei personaggi molto interessanti, quindi ehm quindi ve l'ho lodato da tutte le parti, <ride> cioè, sia la scrittrice e il suo modo di pensare che il libro eh, tanto per la sua freschezza di stile, ma anche per la sua verità, cioè questa sì, questa cosa unica, diciamo, in un uh, abbastanza unica in un libro e quindi vi raccomando molto vivamente il uh, uh, metà di un sole giallo di Chimamanda Ngozi Adichie. Chissà se in Italia è pubblicato il sì, libro sì, di Chimamanda Ngozi. Sì, sì, è pubblicato, è pubblicato. E, e che sarà pubblicata. Ecco, eh, questo non lo so. Mi dispiace, ma questo non lo so. Ho verificato che ci sia, ma Hai verificato che ci sia, cioè, sì. c'è. C'è. C'è di sicuro. C'è di sicuro. Di questo sono certa. Ehm Vabbè, Vabbè dai, daremo tutti i riferimenti del libro sul sul nostro blog, eh, alla @borsillando. Ah, guarda, i nåodi che ha pubblicato, Ainaudi, sì. quindi, insomma. Sì, e eh, ci ma manda che è arrivata alle tue orecchie, anzi, prima che alle tue orecchie è arrivata alla tua visione perché è arrivato tresoed.com beh insomma noi non è che facciamo pubblicità però questo sito ted.com ci piace veramente tanto e vi ho appena invittato il link al alla sua presentazione quindi così avete tutte le informazioni di cui avete bisogno ecco perfetto c'è Manuel il link e insieme al link noi arriviamo al link con la chiusura cioè siamo vicino alla chiusura anzi siamo in chiusura abbiamo quindi. cliccato sul link della chiusura.